și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Aici este emisiune de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru iubiți ascultători programul L063. Iubiți ascultători, programul nostru ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Luca la capitolul 4, din care vom avea pentru început versetul 33. Înainte de aceasta însă vreau să vă citesc și dumneavoastră o întâmplare pe care am găsit-o scrisă într-o carte foarte veche. Se spune că un tânăr, apucând căile cele rele, părăsi casa tatălui sau plecând în lume. El ajunse din ce în ce mai rău și în cele din urmă intră într-o haită de tâlhari. Tatăl său a făcut tot ce a stat în putință ca să-l găsească și să-l aducă acasă. A trimis slujitorii să-l caute în codru unde se ascundeau tâlharii ca să-l convingă să vină acasă, dar slujitorii nu s-au dus de frică tâlharilor. Atunci, fratele mai mare s-a hotărât să meargă el însuși în codru, să-i ducă vestea cea mare, adică iertarea și dragostea tatălui său și să-l aducă înapoi acasă. Cum pătrunse în pădure tâlharii se nepustirea asupra lui și îl rănire de moarte. Printre ei se afla și fratele rănitului. Când acesta află că rănitul este fratele lui cel mare, se lovi cu pumnii în piept și început să plângă în hohote, dar rănitul îi spuse cu voce blândă și stinsă. Frate dragă, nu plânge. Tata te iartă. Du-te acasă. Tata te așteaptă. Rănitul se stinse apoi rostind. Scopul mi l-am atins. Am vestit fratele meu iertarea. Lumea de astăzi este plină de firătăciți care au părăsit casa părintească a Tatălui Ceresc și s-au cufundat în pădurea fără de legilor. Dar oricât de rătăciți ar fi ei, Tatăl Ceresc îi iubește și îi iartă, el așteaptă întoarcerea lor și datoria noastră este să le ducem vestea cea mare și sfântă că Tatăl Ceresc îi iubește, îi iartă și îi cheamă acasă. Iată, iubiți ascultători, toți aceia care purtăm numele de creștini, avem această nobilă și înaltă chemare de a veste vestea iertării celor din jurul nostru. Mai întâi însă trebuie ca noi înșine să fi primit vestea iertării prin Domnul Isus Hristos, după aceea să o ducem și celor din jurul nostru. Se cunoaște că ai primit iertarea lui Dumnezeu adusă în Domnul Isus Hristos, prin aceea că omparți și tu celor din jurul tău. Dacă toți aceia care pretindem că suntem credincioși ne-am ocupat cu împrăștierea vestii iertării păcatelor celor din jurul nostru, n-am mai avea nevoie de tribunale și toate sălile de tribunale, unde mergem să dăm un judecat în loc să mergem să iertăm pe creștini, ar fi transformate în săli de adunare. Unde s-ar aduna toți cei pe care îi iertăm, noi cei care cerem iertare de la Dumnezeu și care pretindem că am primit-o. Doamne le Tată Ceresc, Tu acela care ne-ai adus iertarea prin Domnul Isus Hristos, ajută-ne să o și primim și ajută-ne să o primim într-un mod real și adevărat și să dovedim primirea iertării pe care ne-ai dat-o în Domnul Isus Hristos iertând și noi cu dragă inimă în jurul nostru, prin harul și puterea iertării pe care ne-ai dat-o nou! Ajută-ne aceasta să învățăm și astăzi, din mesajul cuvântului tău pe care ne-l dai în următoarele minute. Amin. Să modelezi mereu din humă soare, să faci din tristare bucurie.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 Ca să tot șnească totdeauna, izboare de viață în pustie. Să nimicești oriunde vezi minciuna, e slujba sfântă rânduității. Să nimicești oriunde vezi minciuna, e slujba sfântă rânduității. Iubiți ascultători, însuflețiți de aceste gânduri minunate, copleșiți de dragostea mare lui Dumnezeu care ne-a arătat-o prin Domnul Iisus Hristos, să ne îndreptăm acum atenția către cuvântul Lui și să citim despre Domnul Iisus, despre viața Lui de dăruire aici pe pământ când a venit în trup omenesc ca și noi. Citim versetul 33 de la Luca, de la Matei, capitolul 4, însoțit de câteva explicații care îl acompaniează, după aceea, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom deplasa în continuare în studiul Evangheliei după Luca, la capitolul 4. Așadar, versetul 33 citim. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care striga cu glas tare. Cuvântul sinagogă. În tălmăcire are o însemnătate și anume adunare. Aceasta ar însemna adunarea obștei. Să fim deplini limpeziți în privința aceasta și anume, în orice adunare, cât de curată și sfântă ar fi, poate exista un om și chiar mai mulți cu duh de drac. Duhul de drac se cunoaște prin faptul că strigă tare, vrea totdeauna să aibă dreptate, caută locurile din tâi, pentru că satan așa a devenit satană, vrând să fie mai mare decât Dumnezeu. Deci, omul care are duh de acesta drăcesc, caută slavă de șartă, care este Duhul lui Lucifer, umblă după folosul lui, după bani, după poziție, după rang și așa mai departe. Mai sunt și alte semne afară de acestea, după care poate fi cunoscut. Spre exemplu, Duhul de drac nu poate suferi pe Isus și felul lui de-a fi. Din această pricină se tulbură el, Tulbură și pe ceilalți din jurul lui. Acolo unde se observă tulburare într-o grupare religioasă, trebuie să cerceteze amănunțit și vei descoperi neapărat Duhul de Drac ascuns într-un om sau poate chiar mai mulți. Duhul de Drac totdeauna doboară pe oameni la pământ, îi îndreaptă spre felul de fi al pământului, ocolind crucea lui Hristos. Domnul Isus a arătat pe pământ ca să scape sufletele de sub robia duhurilor de draci, ducându-le în împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerească, felul de a fi al cerului. Și după cum este mântuitorul nostru, așa trebuie să fim și noi, dacă suntem urmașii lui într-adevăr. De draci nu trebuie să ai mile niciodată, ci trebuie să le strici lucrările și planurile, Așa cum făcea odinioară și Domnul Isus. Citim despre aceasta în 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 8, pentru că nu poți să zidești o clădire nouă dacă nu dărmi mai întâi pe cea veche. Cu cât suntem mai predați Domnului Isus, cu cât crește mai adevărat și mai frumos în omul cel din lăuntru, cu atât vom semăna, de cu el și în vorbire, și în trăire. Cu atât vom descoperi mai ușor duhurile de draci și le vom birui în numele și spre slava lui Dumnezeu și a Domnului Isus. În versetul următor, versetul 34, aflăm cele ce striga omul acesta stăpânit de un duh de drac. Citim deci Luca 4 cu versetul 34. Ah, ce avem noi a face cu tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Deci știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu! Iubiți ascultători, într-adevăr, un duh de drac nu are nicio legătură cu Isus și cu Duhului? Orice duh străin face parte din Duhul Diavolului, care nu poate să aibă legătură cu Isus. În definitiv, ce legătură poate fi între păcat și sfințenie? Mare atenție la Duhul de care suntem stăpâniți, ca nu cumva să fie un Duh străin de Duhul lui Hristos. Oare Duhul lumii este Duhul lui Hristos? Dar Duhul de partidă religioasă care pretinde că numai cultul tău este cel mai adevărat, este acesta duhului lui Hristos? Dar oare Duhul de ceartă este acesta duhului lui Hristos? Dar Duhul de robie, de a stăpâni peste alții, este acesta Duhului Hristos care a spălat picioarele ucenicilor săi și le-a slujit? Dar Duhul de frică, este acesta Duhului Hristos? Să cugetăm adânc. Cine nu are Duhului Hristos, citim la epistola lui Pavel către Roman, capitolul 8 cu versetul 9, vă rog să luați aminte. Nu este al Lui. Tot ceea ce nu are, nu poate să aibă legătură cu Hristos, face parte din Duhul Diavolului. Deci strigând drăcitul acesta, ce avem noi a face cu tine Iisuse din Nazaret? Ca să poți avea legătură, părtășie cu Hristos, trebuie să fii de aceeași fire, de aceeași natură cu El. Adică să fii născut din Dumnezeu. Să te hrănești cu mâncarea Lui Dumnezeu care este a face voia Lui, să te îmbraci în îmbrăcămintea Lui Dumnezeu, cum arată Psalmul 104 cu 2, și să locuiești unde locuiește Dumnezeu, adică în locurile cerești, în lumină. Domnul Isus primește în sine împărtășia Lui numai pe aceia care, prin credință și pocăință, îl primesc mai întâi ca mântuitor al lor, prin El. Ei sunt născuți din nou și intră în marea familie a lui Dumnezeu. Toți copiii lui Dumnezeu au părtășie cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul și au părtășie și între ei, unii cu alții. Dragostea care i-a strâns în casa lui Dumnezeu îi contopește într-o fericită unitate pentru vecii vecilor. Îndrăcitul acesta striga, ce avem noi a face cu tine Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne propădești? Observăm că naturile deosebite se resping. Acolo unde se arată cu adevărat Domnul Isus Hristos, acolo toate lucrările diavolului sunt stricate și toate duhurile străine sunt nimicite. Aceasta este o lege de la care nu există abatere. Lumina nimicește întunericul. Adevărul spulbere minciuna. Dracii știau lucrul acesta. Te știu cine ești, spuneau îndrăciții, Sfântul lui Dumnezeu! Și este adevărat. Dracii știu mai bine cine este Hristos decât mulți dintre teologii, mulți dintre cei care spun că sunt copiii lui Dumnezeu. Găsim în câteva locuri din scriptură, cum ar fi la Ioan, capitolul 10, cu versetul 20 la 8.52 și în alte locuri, că farisei și cărturarii spuneau despre Domnul Iisus că are drac. Deci ei nu-L cunoșteau, dar dracii spuneau adevărul. Spuneau, Tu ești Sfântul Lui Dumnezeu. Ce trist este lucrul acesta să vezi că aceia care mărturiseau pe Dumnezeu nu-L cunoșteau pe Hristos, dar dracii-L cunoșteau mai bine. Dar tu, dragul meu, știi cine este Iisus Hristos? Să ajungi la știința că Isus este Sfântul lui Dumnezeu și apoi prin credință și pocăință să-L primești ca Mântuitor și ca Domn, iată ceea ce este tot ceea ce trebuie tu să știi mai întâi, omule. Adevărata știință despre Domnul Isus trebuie să te ducă la credință și pocăință, la lepădare de sine și la predare totală în brațul Lui, trăind pentru El și trăind prin harul și puterea lui, altfel rămâi drac, căci numai simpla știință, fără pocăință care duce la nașterea din nou, nu te schimbă. Cu ani în urmă, când prin natura serviciului trebuia să intru zilnic într-un birou de contabilitate, o doamnă mă întâmpina mereu cu spusele acestea. Domnul Cutare, și eu cred în Dumnezeu. Și am spus foarte bine, doamnă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar pentru că obișnuia de fiecare dată să-mi aceleași cuvinte, într-o bună zi am spus, ascultați, doamna X, și draci cred în Dumnezeu, dar pentru aia rămân toți draci. Vai, s-a cutremurat Dumnezeu cum puteți să spuneți așa ceva? Și atunci am îndemnat-o să citească Scriptura. I-am indicat să citească Epistola lui Iacov, capitolul 2, cu versetul 19, unde spune, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. dar și dracii cred și chiar se înfioară. Vedeți, iubiți ascultători? A spune numai cu gura cred în Dumnezeu. Dar a trăi mai departe în felul tău vechi nu te schimbă, și aceasta este credința să nu ne supărăm potrivit scriturii, credința dracilor. Credința cea adevărată este după ce ai spus că ai crezut în Dumnezeu, să te prezinți înaintea Lui și să primești de El mântuirea prin Domnul Isus Hristos, nașterea din nou, ești atunci încorporat, născut în familia lui Dumnezeu și abia de acolo înainte. Poți să spui că ai credința adevărată lui Dumnezeu, că vei trăi prin harul și puterea Lui, prin Duhul Lui Cel spun care ți-l dă, într-o viață de sfințenie și de ascultare. Caracteristica credincioșilor este ascultarea față de Dumnezeu și supunerea față de voia Lui. Domnul Iisus a spus când trăia ca om pe pământ, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis, iar un urmaș adevărat a Lui Hristos, nu poate să supraviețuiască decât făcând voia lui Dumnezeu, interesându-se zilnic de ea, așa cum ne este lăsată în cuvântul lui Dumnezeu, rugându-se, meditând, întâlnindu-se cu ceilalți frați și ascultând tot mai mult, găsind tot mai mult care este voia lui Dumnezeu și supunându-se. Aceasta este adevărata credință care te duce la mântuire și îți dă siguranță. Cine este Sfântul lui Dumnezeu, Nimicește lucrările diavolului din viața lui personală, cât și din viața celorlalți. Și în viața lui ai să vezi numai lucrările sfințeniei, ale ascultării de Dumnezeu, ale cărei roade sunt o viață de bucurie, pace și echilibru. Desigur, există și eclipse, căci să luăm de pildă un bec, un bec dovedește că este racordat la instalația electrică prin aceea că aduce lumină. Dar se întâmplă și căderi de tensiune când dintr-un motiv sau altul se întrerupe curentul și atunci becul nu mai aduce lumină. Dar asta este temporar, deodată ce legătura se face din nou, becul împrăștie mai departe lumină. În același fel, un credincios adevărat care este racordat la centrala lui Dumnezeu de sfințenie și de bucurie, de pace și de echilibru, acela împrăștie în jurul lui această lumină cerească, deși există și în viața lui momente de eclipse. Cine este Sfântul lui Dumnezeu, deci nimicește lucrările diavolului, la fel ca și Domnul Isus. În fața acestei provocări, Domnul Isus ia atitudine și citim la versetul 35 din Luca de la capitolul 4 care a fost reacția Domnului Isus la manifestarea acestui îndrăcit. Citim. Isus l-a certat și a zis Taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul după ce l-a trântit jos în mijlocul adunerii a ieșit afară din el fără să-i facă vreun rău. Haideți, iubiți ascultători, să găsim câteva învățături de mare valoare pentru viețile noastre și din această atitudine a Domnului Isus, pentru că acest scop l-a avut în vedere Duhul Sfânt când ni l-a așternut pe paginile Scripturei. Vedem așadar că adevărul ceartă minciuna. Neprihănirea ceartă păcatul. Isus, ceartă dracul. Nu există pe pământ o stare de neutralitate, ori cu adevărul, ori cu minciuna, ori cu Isus, ori cu satana. Și cele două părți totdeauna sunt în luptă. Nu există bunătate adevărată aceea care nu ceartă răul și nu îi se împotrivește. Adevăratul Hristos este acela care ceartă pe satana și îi nimicește Lucrările lui păcătoase Medicul bun se împotrivește bolii și caută să o nimicească aducând sănătatea în locul ei Un medic care doar explică boala Un medic care doar justifică existența bolii în corp Un medic care se arată blând față de boală Nu este medic și nu aduce niciun folos pacientului un medic bun este acela care cunoaște microbul care a declanșat boala, luptă împotriva lui, îl nimicește, îl scoate afară din organism. Același merită titlul de medic. Atunci ești bun cu adevărat când te împotrivești răului din tine, întâi și apoi din alții, și cauți pe toate căile să-l nimicești, iar în viața ta să rămână numai ceea ce este bun, sfânt și curat. Desigur, treptat, treptat. Și bunătatea adevărată este numai aceea care dă viață, apără viața și caută să o fericească. Iisus deci a certat și a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Nu numai să reduci la tăcere vocea minciunii, ci trebuie să o scoți afară, să scoți afară duhul de minciună din cel stăpânit de ea. Nu numai rodul veninos trebuie înlăturat, ci trebuie nimicit copacul. Nu numai efectul, ci cauza trebuie stinsă. Așa lucra Domnul Isus, așa trebuie să trăiască și să lucreze urmașii Lui. Este bine să ne gândim la un aspect foarte important care aduce o revelație și o schimbare totală în viața noastră dacă ținem cont de el. Jertfa după Golgota n-a însemnat numai sângere Domnului Iisus care ne-a iertat păcatele binecuvântat să fie. Jertfa de pe Golgota a însemnat și o cruce pe care a fost răstignit omul păcatului, pe care a fost răstignită fabrica distrusă, aruncată în aia și distrusă pentru veci, fabrica care fabrica păcate. Cine s-a oprit numai la sângere Domnului Iisus care curățește de păcate, N-a cunoscut încă bucuria, pacea și liniștea, n-a cunoscut biruința asupra păcatului și de aceea este nevoit să apeleze mereu și mereu și mereu la nespuri și la sângele Domnului Isus. Cine va lua crucea, pe cruce va fi răstignită, va fi exterminată puterea care generează păcatele. Răul trebuie totdeauna smuls din rădăcină, nu numai tăiat de la suprafață, căci altfel va dea mereu lăstari. Citim deci că dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, la porunca Domnului Isus, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Observăm că dracul nu poate rezista în fața lui Hristos, în fața puterii cuvântului său, ci se prăbușește. Și în prăbușirea lui caută să mai facă un ultim rău omului. Îl trântește jos în fața altora, adică îl umirește cu fel de fel de învinuire, Dar răul acesta nu este spre pagubă ci spre câștig. Dracul, orice duc străin de Duhul lui Hristos, totdeauna caută să te trântească jos, adică să te lege de cele de pe pământ, de felul de a gândi și de a fi al pământului. Dar în prezența lui sus El nu-ți poate face niciun rău. Aici trebuie să fie toată grija noastră și anume... Să rămânem în Isus, după cum El însuși ne cheamă să facem lucrarea aceasta în Ioan 15 cu 4, în prezența Lui. Și chiar dacă diavolul ne-a coborât, ne ridicăm îndată, fără să fim păgubiți duhovnicește. Aflăm despre oamenii care participau la scena aceasta, în versetul 36 de la Luca 4, următoarele. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții. Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere ducurilor necurate și el iese afară. Vedeți, acolo unde este viață cerească, este și putere cerească, iar în fața puterii cerești totul se cutremură și se supune. Domnul Isus, deși a luat trup omenesc, deși umbla pe pământ ca ceilalți oameni, totuși trăia viața cerească. Din punct de vedere duhovnicesc, el era în cer, în stare de cer. De aceea avea putere asupra duhurilor necurate și le poruncea cu stăpânire, de aceea punea în uimire pe toți cei ce-l ascultau vorbind, de aceea se umpleau de spaimă toți cei care vedeau lucrările lui. El trăia duhovnicește în cer. Pământul se înspăimântă la vederea lucrurilor cerești, atât pe plan fizic cât și pe plan spiritual. Și după cum a fost cu Domnul Isus ca om, așa trebuie să fie și cu noi, urmașii lui, în trecerea noastră pe pământ. Nu există două feluri de viață spirituală, ci numai unul, și anume viața pe care a trăit-o Iisus ca om. El a fost născut din Duhul Sfânt și noi, dacă ne-am întors cu adevărat la Dumnezeu prin credință și pocăință, am fost născuți prin Duhul Sfânt. El trăia o viață cerească aici pe pământ și noi suntem chemați la același fel de viață. Lucrările pe care le făcea El trebuie să le facem și noi, care am rămas continuatorii Lui în locul Lui pe pământ. Ba încă vom face lucrări și mai mari, ne spunea El înainte de plecarea Lui din lume. A fi creștin înseamnă a fi în Hristos. Înseamnă a trăi viața Lui Hristos care a trăit-o El pe pământ Înseamnă a face lucrări ca El. În 1 Ioan 2,6 ni se spune, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Așa cum s-a amintit în meditațiile de mai sus, Domnul Isus Fiul lui Dumnezeu, s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului, să scoată din oameni duhurile necurate. Ei bine, aceleași lucrări trebuie să le facem și noi, dacă suntem cu adevărat născuți din nou. Deci, cei care asistau la scena aceasta au zis, el poruncește cu stăpânire și cu putere ducurilor necurate și el iese afară. Vedem că cine nu este deplin stăpânit de Duhul lui Hristos, de Duhul Sfânt, care este Duhul adevărului și al curăției, al dragostei și al halului ferului, acela este stăpânit de duhuri necurate și anume, Duh de frică, Duh de partidă religioasă, Duh de mândrie, Duh de minciună, Duh după plăcerile lumii și după dolari, duh după toate cele care sunt de jos pământești. Cine are însă Duhul lui Hristos, poruncește cu stăpânirea acestor duhuri să iasă din el și de cei de lângă el, așa cum am văzut că Domnul Iisus scotea draci din oamenii care veneau în atingere cu el. Numai în măsura în care suntem ascunși în Hristos, în felul lui de a fi, putem să poruncim duhurilor necurate și ele să iasă afară. Hristos este taina puterii de rodire și de biruință în noi. Hristos este cerul în care trebuie să locuim necurmat, pentru că El, Hristos, este viața noastră. Iubiți ascultători, încheiem aici, cu voia lui Dumnezeu și îngăduința dumneavoastră, programul L-063 al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca aceste gânduri să ne fie de un mare folos și de un real, ajutor în viața noastră de toate zilele, învățând mai bine să ne ascundem în Hristos. Dacă n-am fost încă născuți din nou, să primim această naștere din nou prin Hristos în familia Lui Dumnezeu și apoi trăind prin El și prin puterea Lui, să trăim o viață nouă, noi înșine, să o răspândim în jur și prin viața noastră de curăție și de putere în Hristos să scoatem duhurile rele și din cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute să facem aceasta spre bucuria Lui și spre fericirea noastră veșnică. Amin.